Глава шоста. Гладкого хіпі я знав на рік менше, аніж дзвінку. Він жив у мідних буках від народження. Але потаришували ми після того, як виявили спільні інтереси на ґрунті музики та ставлення до формалів загалом, і феді, зокрема. Він був дуже навіть непоганим хлопцем. Просто мало хто хотів його зрозуміти. Апологет і ветеран броунівського руху гладкий хіпі курив, нещадно пив і волоцюжив. У в нього було дві двійки – з фізкультури та трудового навчання. У графі поведінка було виведене зле незад. Якби знайшлося місце, Кера наставила б сто таких знаків оклику, і то навряд чи вони належно відобразили б стан речей. Його виганяли на короткий термін уже тричі. Хіпі писав контрольність фізики та алгебри, найкраще в класі. Свого часу… Батечко мого знайомого викладав фізику на прикладній математиці в ЛДУ. Проте вчителі боялися виставляти його на якісь олімпіади. Ще хіпі любив писати чорні гуморески про невдалі аборти, розчавлених кразами білявих дівчаток та добрих дідусів, що забували на смерть немічних бабусь. Він регулярно надсилав свої доробки у газету місцевих баптистів Віра, Надія, Любов, гладкий хіпі був страшенним націоналістом. Не меншим за тих що збиралися у Львові під білою мамою. Його гордістю були нордичні волосся і очі. Достоту білява арійська бестія, красивий як дитя Афродіти, очі шалено-синій кобальт і волосся густезне, м'яке та русе. Від 13 років хіпі не стригся. Неподалік від центру мідних буків на роздоріжжі стоїть велика біля скульптура святої Анни, заступниці всіх невинно невинноубієнних, з ледь піднесеними догори, як у сина, що показує свої рани руками. На чорнім постаменті вибиті слова «Тут їх катували, а вони тут повмирали». Слова виведені золотою фарбою. Святу Анну поставили у 88-му, нібито на честь тисячоліття християнства, а насправді для вшанування жертв НКВС. Гладка гранітна площадка біля постаменту була суперовим місцем. Коли гладкий хіп'я напивався, він не йшов додому. Ні, він завжди ночував під фігурою. Так він відображав внутрішній протест та зовнішню опозицію проти пацанів, формалів та просто алкашів, що ночували в гіацинтовому домі. Тим не менше, свята Анна працінь мала його у своїй опіці. Пройди світа ще жодного разу не побили, коли той спав. Може, гидилися? Кінець шостої глави. It's a little bit